Ajuda les desgràcies, millor que em facis cas. Ja no pots deixar-ho fins demà.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 Que ja no pots deixar-ho pinse-la de Futs d'aquí,tig d'aquí pleso per mi, Super mi. mi No pots viure. Éss el que tens però no et passa res de bo Busques on agafar-te, però tot passa de llarg I és que no et Són les 7 i 19 minuts del vespre i continuem aquí en directe l'estudi central de Ràdio Tiena els 107.2 de la freqüència modulada i iniciem la segona hora amb aquesta música que és la música que caracteritza la intervenció del senyor Garigot. Un senyor... Bé, comencem bé. El senyor Ricard Soler té, té coses a comentar-li però jo abans no, no. Eh, volia saludar amb el senyor Garigot. Bona tarda, senyor Garigot. Si per dir alguna sí. cosa. Bona tarda, bona bueno, tarda. Bona tarda, senyor Garigot, per dir alguna cosa. Exacte. La setmana passada no vam estar aquí perquè era el dia del treball i nosaltres vam fer festa, però estic segur que vostè va treballar perquè és un home carregat de duros i no té gens de treballador. No, jo vaig venir, però no estava tancada. No? Bé, un dia que ve. Un dia que ve eh? dic, dic, va, sempre diuen que vaig i dic, aniré cap allà. Tu, eh? com, com era festa, va aprofitar, no? Exacte. Sí. I... El, el dia 1 de maig va venir. Exacte. Jo no sé per què heu parat els programes tots i engegues la tele i les radios i tot, a tot arreu, anava allà funcionant, vull dir... No... Oh, bé, bé, bé, però a veure, les grans estrelles no hi eren aquell dijous, eh? Sí, és aquest parell, amb, amb la patxa que cobren i els hi paguen, podrien treballar també un dia després. Sí, sí, però escolti, pensi que el senyor, el senyor Cuní no estava pels matins i la senyoreta Terribas, directora de televisió de Catalunya, tampoc no estava. Ja només faltava això, una dona presidint b 3 I l'avi i el pues Pérez, Pérez, tampoc Pérez, hi eren. Esperis, un moment, eh, que no, acaba de dir el és... senyor Garigot. Per sota què estava dient el senyor Garigot? Que ja només faltava una dona TV3, tu. O sigui, ja... El, el, el subdirectora Lautero... I hi ha secretària... I la presidenta de la corporació, de la corporació sembla que és la Rosa Culler, i no? I llavors és secretària a la Vila de Sau. Bueno, escolti... I... Pues... Escolti, la Vila de Sau, gran actriu que sap plorar molt bé, eh? És època de Exacte. dones. Sempre fa el mateix paper. Eh? Sí, sí, sí, sí. Eh... Ment del pla. Sí, això és... Oh, bueno, això és la quota, no? Això és sí. que diu la quota. La quota. Bueno, la, la quota. Bé. bé, ja sé que vostè no està d'acord amb aquestes coses, senyor no. Garigot. No. Tampoc no està d'acord que el Badalona jugui a les 12 del migdia. Tampoc. <ríe> eh? Perquè diu que és l'hora que juguen les nenes. A això mateix. Eh? I que vostè ha de deixar el vermut per anar al camp. A això mateix. Que jo dubto que a les 12 vostè estigui despert. No, sempre estic despert a les 12. Tota. Sí, de la nit, però del migdia no crec. Ah, guanyo, sí, home. Bé, al senyor Soler li volia fer una mica de bofa i befa del Badalona. No, no, no, I no que més. vostè li pot contestar tranquil·lament amb el Júpiter. Només era... quan acabin aquest petit encontre anirem per la secció. Jo només li volia comentar que de dues setmanes que no ens veiem, dos empats, no, del Badalona? Bé, sí, ja s'ha acabat la temporada ja per nosaltres. O sigui, no... No, no, no puja, no, eh? oi? No. no, aquest any no. Aquest any no. Aquest any no. Però bueno, bueno. tampoc tenim pressa, veum, que estem a segona B, ja. L'altre no, no. dia vaig una conferència a Badalona eh, en i en casquete va dir que quatre anys mm -hmm. l'equip estarà a primera divisió. Ostres! Escolti, vaig enterar que el Sol de Villa ha tornat de, de Rússia a estar entrenant-se amb el Badalona? Això mateix. Això mateix, miri. Que és que me'l fitxaran pel any que ve? Home, no ho sé. Jo sé d'un entrenador que s'ha ofert al Baladona. Un entrenador que s'ha ofert? El Reijard? No, és un exmembre del Dream Team. Jo només us puc Un exmembre del Dream Team. A veure, el Busquets no, perquè anirà amb el Guardiola... No. El Sí si, si, si em dieu tres opcions, jo us dono tres oportunitats. Si me'l dieu us diré que sí, si no, no. Ahir anem estar, a veure, Dream Team, Dream Team, així que veure, anem eliminant laudros, uh, Cummins, blablabla, blablabla... Bla, bla. El Sergi Barjuan. No, no, no, no, no, no. Es, escolti, això, era un, això era un pensament que per no fer un blanc d'Espanya, perquè això és ràdio, eh, sí. estava, estava comentant-ho jo per mi mateix. Ara li diré, per exemple, Xapi Ferrer. Sí. Ho és. L'hem encertat de primera, és sí, es que, es que som genials. S'ha ofert, jo sé que s'ha ofert. No, no ho I, crec, eh? I el president, que és un senyor que es dedica a fer cafès, el que vol a estar a la presidència? Eh, sí, bueno, si és que no que és que... escolti'm, fe. senyor Garigot, vostè creu que el Xavi Ferrer deixarà de fer, de guanyar els calés que guanyes com a, com a comentarista a televisiu i de ràdio per anar a al Badalona? Escolta'm, què et penses? Que és el júbito i el valor no es paga per entrenar i es paga bé, Però paga, què eh? paguen? Home, doncs pues mira... Aquest... Si, deuen si deuen pagar menys que, que la, ràdio. la ràdio. Es pot portar, doncs pues, deixen pensar, o sigui... Tant? Jo penso... Jo penso Deixi'm que, que... que parli amb el senyor Garigot, home, de Déu. O sigui, aquest home 10 milions abans em porta segur. De, de què? De cèntims? De, de, de... de... O sigui, no, no... 10 aquest... euros, 10, o sigui, 10, 10 milions d'euros? Segur, home. i tant. O sigui, que cobra menys que nosaltres amb aquest programa... Home, ja ho veus. Pff, mare, mare de Déu, misèria i companyia, eh, no veus, si ja que no val la pena entrenar. No val la pena entrenar, escolta. Que vingui aquí a Ràdio Tiana a fer el programa, Que traurà més de 10 milions a l'any. Ja Bé, bueno, per temporada, no l'any, eh? per temporada. Però nosaltres hi uns mesos que no venim perquè fem festa de vacances. Eh? Bueno, ja, ho vostè, eh? sí, home, sí. ja ho sap vostè. Ja ho sap vostè. Escolta'm, senyor Garigot, sí. jo sóc un manat amb aquest programa, malgrat que sóc el director. Sí. A mi em diuen, fes això, jo faig això. M'ha dit el senyor Marc que li recordi que ha d'anar a fer la compra amb Mercadona. Ah, Mercadona. Vostè sap de, de què va, això? Sí, sí, tant, i tant, i tant, i tant. Molt bé. Eh, M'agradaria que algú, el Marc o vostè, ho expliquessin. Perquè sóc el director d'aquest programa i no m'entero de res, escolti. Sí, no, a que... O sigui, a part, la, la que estem fent publicitat per la patilla. Avui em passar per un... Per un... Un comprador. Eh, per un repartidor. Ah, repartidor. Sí, perquè m'estan tocant per aquí. L'estan tocant? M'estan tocant, sí, una dona, una dona. Bueno, que el toqui bé. O, mm. Una guàrdia urbana, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, què m'estava dient? Ah, Potser pues, eh, si em faré passar per un repartidor mm -hmm. eh, que porta la compra del Mercadona. Mm. Eh, llavors, a veure eh, què foto jo amb la compra i tot això, vull dir, a veure com reacciona la gent. Mm -hmm. Bueno. Saps què em vull dir? Vull sí, dir, sí. Dir. Tenim pla B... No. No li dic per què, clar. Que no tens confiança, requesents. Jo la tenia tota amb vostè quan vam començar, però darrere porta més fallos que el Barça. Home, hi ha quatre opcions. Vull dir que... ah, quatre opcions. ah, molt bé. Doncs si tenim quatre ah, opcions, escolti'm. Saps què passa per això? Digui'm. Que sempre que fem la secció... Clar, jo sempre sóc un home de rutines. Ja saps que els jubilats sempre sí. fem les mateixes rutines. Sí. Eh? Que fem el... pues sempre que fem la secció sempre passem per un túnel. Sí. i estic a punt de passar pel túnel aquest túnel on sempre està es allà es i per què no aparca en un cantonet i ja passar el túnel no, després? I, si, ho dic perquè si, si es talla o així jo penso I, que no, I I perquè no és que, no parca... si perquè es va tallar l'altra vegada per què? perquè o sigui, el pont aquell el pots passar o normal mm. llavors no es talla mm. o llavors, si ha caravana i estàs clavat mm. llavors, clar, llavors allà no, no, no et mous i ara, ara no mous. té caravana o què? De moment, sí que un semàforo aquí al Hotel Princesa eh, eh, Sofia... Escolti, i per què no para amb algun raconet, acabem la secció tranquil·lament i després ja passarà al pont? Sí. Mm. Vale, però pues espera, ara ho dic amb un xófer que pari un moment... Se, se, quan el porti, seu xófer i tot? Sí, si porta un xófer, oh. sí. Caram, sí. sí. Caram, com sí. ens desgastem, eh? Sí, com en la porta. Desgraciat, para'm... Desgraciat. Un... Després té, té la neta Desgraciad. i, i pot porar-hi abandonada a la presó. Es que, es que fa, mal, fa de malparar, això, eh? Ja dir, fa de malparar. Mal Mira com sona. Bueno, doncs intentem fer la secció i, si no, ja el tornem a trucar quan hagi passat el túnel, eh? Sí, si es talla, em torneu a trucar. Vale, vale. Això és el que deia el bòbit aquell. Si es talla, ja l'enganxarem. Bé, senyores i senyors, anem a fer la trucament aquesta. Està preparat, senyor Grigot? Estic preparadíssim. Està preparadíssim. Estic dreta. Té, en Ja està. No, és que aquest ja se sap, vull dir... Què és el letó? espera que ja està sonant. Ja està sonant, eh? Sí. Telefónica l'informa. De... Comencem, comencem bé. Quan, quan, quan es diu Telefónica l'informa, ja vaig malament. Telefónica sí. l'informa, aquest número no existe. Sí, si existeix, home. Haga que... usted el favor de marcar bien, señor técnico, por favor. Ah, sí, que, o sigui, que em tornarà a trucar la primera opció al... Sí, sí, sí. La primera, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. vale, vale. Ara, ara està sonant, em sembla. Molt eh? bé. Espera, es no, diu que ens esperem. Vale. Diu que no. La segona opció. La segona opció. Eh? opció bona, eh? Ara la segona va la mansuda. Estem malament això, que pinten baixos, eh? O sigui, el plan B, després es queda el F i el D, no? Te l'he dit que ja ja quedava a la 7a de la caravana, bueno. Ara sona, eh? Vinga, doncs. ha al. Hòstia, dos, van dos, la segunda en la frente. Anem a la tercera opció. La tercera opció. De mentre us riexplicaré una cosa, senyor Garrigot, sí. sap que tenim un bacari nou? Un bacari nou? No, un bacari, bacari. Ah, sí. sí. Que es diu Raúl com el jugador del Madrid. Ai, Xiaomi, Raúl. Què coneix? És Raúl Seleccions, Xiaomi. No, bueno, el jugador del Madrid sí, di el bacari, ah, que no, si sigoneix el bacari. No, no, no, no, no, Es diu Raúl Heredia. Raúl Heredia. Sí. Mac, <laughs> ja li deia jo. Per això li presento, perquè algun dia d'aquests ens tocarà els botons. Sona. Sí? Hola, buenas tardes. Sí? Hola, buenas tardes. ¿Qué me escucha? Hola? Senyor Garigol, tercera en la frente. Així sí que, pues, sí que no, no escoltava, que no hi havia... No, devia ser dura d'orella. Bé, anem a la quarta. A, B, C, ara anem al plan D. Exacte. Plan D. Però pues, si no tornarem a la tercera, perquè clar, aquesta hi era casa. El que no, sí que passa que no ens escoltava. Sí, no, no. A veure, ara anem a no sé on ja, perquè ja vaig perdut. Sí, bueno, a la quarta anem. Dirà, a la quarta anem. Diga. Sí, buenas tardes. siga Hola, buenas tardes. ¿Qué? Hola, visión. Señora Juana Ruiz. ¿Qué pasa? Sí, no, es que soy el repartidor de Mercadona. Es que no, no encuentro la calle para dejar la entrega. Esto, a ver, esto es Miradores de San Lorenzo, ¿no? Ya paga. ¿Hola? Oye. ¿Hola? Hol, qui és hola qui és Joter eh senyora juana senyora Juana o que no és tan difícil la pregunta jut la senyora Juana, no? sí, sí, sí. senyor Garigot, sóc a l'avi no la senyora juana,dic que cali ja, ha penjat pues, No ho sé, nosaltres l'escoltem, però es veu que la gent allà ha un truca no l'escolten Què ha trucat? Que a sordete. Com? Que ha trucat a can sordete? No sé, tu, però... Sordete d'orejilla. Allà van d'ús l'orella, eh? Sí, sí, a sordete d'orejilla. Bueno, què hem de fer, senyor Garigot? Vols dir que va això, la taula aquesta de mescles que teniu? No ho sé, perquè com tenim tantes deficiències amb aquesta misura... Igual no ho senten a l'altre cantó. Igual no ho També podria ser perquè les línies van malament, no tenim ordinadors... Bé, tenim paciència. Tornem a provar la tercera opció? Tornem a provar. Sí, Vinga, va, agafem un, un nou intent, senyor Maricot. Sí. I ara, quan sí. contestin, vostès fotrà el túnel i no acabarem. Exacte. Ho sé, I ho jo sé. Ho sé, sí, sí, sí, sí ho sé, ho sé. És el que sempre passa. Sí. Anem molt malament, eh? Tercera opció. Sí. Hola? Hola? M'escuta? Quien és? Però, abans d'identificar-me amb... Me... ¿Sí o no? Sí. Ah, vale, perfecto. Es que no tenía problemas con el teléfono. Una, mira, que es que soy el repartidor del Mercadona. Sí. Que es que no encuentro la calle esta para dejar la, la compra que han encargado ustedes. Entonces era para saber cómo... ¿Dónde está esto de, de la avenida Primera de Mayo? Justo en de Santana. ¿Cómo? Justo en frente de Santana. Es que no sale esto en el PGC. En el PGC. Entonces, mira, claro, yo llevo aquí toda la carga del de la compra yo la, la, las patatas, la Coca-Cola, los tomates, las cebollas, los pepinos, las calabazas y todo, entonces claro, esto como, o sea, cómo cómo yo ahora mismo estoy en, en la calle Luciana. ¿Cómo se llama esta carretera? ¿Ya tiene nombre? La carretera Mire, ¿usted sabe dónde está Santana? Sí porque una pregunta versión se buscaba ustedes ya han compra o se han hecho a compra no cómo y que, que, que claro que ustedes han hecho la compra que esto la, la tengo que entregar y si no esto, claro si esto se va a ver un furón que nos llevará ni dónde se ha metido como como como yo no no haga la entrega o sigue esto ya me ha dicho justo dónde oigan. Senyor Garigota, em sembla que penjat, tallat, eh? Tallat, sí, sí. Quan que vostè pot... ha dit que a la compra si l'han hecho, deu haver dit hoy vamos a cenar por la patilla. Diu, uy, sí, sí. que lo tendremos que pagar. Doncs pues gairebé que no. Hòstia, això no pot ser, tu. No pot ser, no. Escolta, estem, estem, estem... No. Com jo he dit al principi del programa, que hem sortit del no-res per arribar a les més altes cotes de la misèria, com deia el Groucho Marx, eh? Això Se s'assemblà amb el Barça, eh? Bé, home, home. No, no li menti això perquè el senyor Soler s'exalta molt, eh? Jo també m'exalto molt. No? També? No hi ha dret, el que aquesta gent. Està fotut, eh? Està fotudíssim, això. Bueno, però ara ens vindrà el Pep. Això mateix. A més, és de la Quinta del Ferrer, no? És la Quinta del Ferrer, sí. Ves que el Ferrer no vagi d'ajudant del Pep. i tot sigui un bolo, això del Badalona. No, bueno, el Badalona no m'ho crec, però... T'ho pots creure, aquest està buscant entrenar un equip d'aquí de la zona del Barcelona. Però era el Badalona, home! Una, eh? Un equip encara, Lluís. Com el Júpiter. Exacte. Clar. Exacte. Una cosa amb solera, amb sí. categoria. Exacte. Una veu d'un equip que s'acaba de fundar l'empassant i l'altre. La, Però s'hi van copiar la camiseta de l'Europa i eh, tot. Dale. La... Ara rebo jo sense... ...el dinar, Ricard. Us has sentat malament el No, he dinat molt bé. Una sí. manideta, eh? Sí. sí. Avui es cuida, avui es sí, cuida, el senyor Soler, sí. sí. Per això, que tens l'estómac buit i t'ha la sang al no, la sang no, potser el vi ah. del migdia sí. Escolti'm una cosa, senyor Garigot, si el Ferrer està buscant aquí, m'està dient que el senyor Francisco l'enviaran cap Andalusia? Hombre, aquest l'empaqueten i el foten allà amb un tren i cap a baix, al sud d'una altra manera. O sigui, que acabarà entrenant al Sevilla B. No sé, però aquest home no segueix seguit, ja ho segueix ja t'ho dic Escolti'm una cosa, parlant seriosament, senyor Garrigot. Ah. Eh? Ah. el Xapi Ferrer potser entreni al Barça B. El Xapi Ferrer no entrenarà al Barça B. Bueno, ja, ja m'ho dirà ah, ah, ah. Escol, Senyor Garigol, estem perdent Està entrant el túnel L'estem perdent, vull dir que, que no se'l no no se sent I ara no se'l sent del tot eh, Senyor Garigot, doncs ho deixem aquí Perquè, en fi, quedaven 4 minutets I no se'l sent no, ja pot estar... No sí. Deu estar escanyint-se ja. dintre el túnel, ara, que la gent dirà... Ara li es estarà fent gurrassos amb el xofet. Corre, venga. corre, surt del túnel. Sí, li, estic dient, li estic dient, no entri del túnel, que es perdrà. S'ha ja, perdut del ja tot. Ja Bé, doncs anem amb la música i després anirem amb la Cida Robles. 7 i 29 i la música de Mecano és la sintonia de la Cida Robles i aquesta sí que la connecta de Mecano és el que passa cada matí oi no me puedo levantar ho dic cada matí, cada matí però al final m'aixeco per però sóc bona persona m'aixeco quan el cos en diu potser que més, que... més que res m'aixeco quan el llit m'escup quan el llit em fa pum, llavors, i, pum" i llavors caic a terra i dius ves que m'hauria d'aixecar eh? o quan apeta el pipí Bueno, ja jo, jo soc molt pipinaire, jo passo tota la nit ah. Jo sóc un cercle viciós M'aixeco, vaig a fer pipí Llavors vaig a la nevera, bec aigua, torno al llit Torno a fer pipí torno... si És un Tinc... circuit tancat sí. però... ah, Havia pensat de posar-me un urinalet sota el llit Com ah. abans, i llavors una ampolla d'aigua I així ja m'estudiaré a aixecar-me i Bé, tot clar. Mm? Bé, deixi-ho estar som... I si em posés una ampolla... Bueno, això si són invents del TVO ja, gran, Bona tarda És aquest senyor que m'ha parlat del pipí Micsions. Vostè no pixa, no? Vostè mixiona. Exacte. Veus? Jo no pixo. Bueno, i d'aquí quatre dies anirem tots amb pulquer. Bueno, aquest senyor i jo, eh? No tots, veieu. Aquest senyor i jo vindrem aquí amb pulquer per no... Per no mullar. Per no mullar. Perquè, clar, mullem la cadira i seria fatal, ja? Això és lleig. Home, clar, que els canviarem nosaltres, senyor Marc Auger. Però jo pensava que aquesta era feina del Becari. El Becari s'ha posat blanc. Porta una samarqueta blanca, bueno, sí. deixo ho deixo estar. Bona tarda, Bona tarda. Bona tarda, senyors. Bona tarda. No bona tarda, senyors. Mm, bona tarda. Uh, tenim moltes cosa. notícies perquè sí. són 15 dies, no? Què, home, no, no m'he remuntat tant, eh? Agafem no, ja ho sé, home, clar, i l'ha passat ja ha passat. Si no, ja passat. estaria... Passat, passat està, Exacte. Estar. I aquí queda. Exacte. No. I quines són les notícies que tenim? Doncs tenim diverses notícies i mm. molt interessants, com sempre. Abans de començar, haig de trametre un missatge de la senyora Papita, que abans feia es, esment a la senyora Torella. Jo no, Ruyola. ha sigut el senyor Ricard Sule. Ha sigut Ricard. Sí. A ah, veure, el missatge és pel senyor Garigot, que ah. vol, diu jo t'inviti 81 anys i té 83, a veure mm. si ens coneixem i arribem alguna cosa. Eh, bueno, sí. Mm, el que passa que en aquests moments està passa, perdut els, en el túnel. El senyor Garigot, no sé què li ha passat, però es veu que ha trobat virolla de... deu fer com el Cachuli, aquell sí. el, el que està a la presó de, de l'Isabel Presley, aquella, no, l'Isabel Pantoja. Que es posa sí, els sí, que, sí. que fa sovaquero. Eh? I llavors es veu que també té bosses de quartos a el llit. I no sé què passa, que no para mai. Mm -hmm. Costa de localitzar-lo. Mm. Per això diu... Per diferència, s'ho faig per telèfon. Sí. Són aquelles coses que... Bueno, avui ja sentit que tenies de xòfer. Sí, sí. Ah, sí. Té, té la neta abandonada a la presó i xòfer. I, i, i amb xòfer. De totes maneres, que bueno, trasmetreu el missatge. No? Eh? Eh? Sí, el missatge i fins no i tot, uh, quan hi hagi aquí algun evento d'aquest, algun dinar, algun sopar d'aquests de Germanó, que com cada any eh, com cada any amb la misura es, sí. es fa i, mm. i l'Ajuntament cada any convidava els treballadors d'aquesta casa a fer un àpat, mm -hmm. doncs ja li direm que vingui, el convidarem com sí. a membre mai més ben dit de l'equip i que vingui i llavors li presentarem el senyor que es coneguin, com eh? eh? Comencem amb notícies socioeconòmiques. I que l'Ajuntament ha fet un, un estudi socioeconòmic per seguir doncs, l'activitat social, econòmica i, i comercial que es desenvolupa a la vila. Mm -hmm. Donc, sempre està bé mantenint-se informat mm -hmm. de les coses que passen al poble i en aquest cas doncs, sembla que estan preocupats per la vessant socioeconòmica de la vila, s'hi doncs, han posat a, a treballar. A, a treballar I, I aquests fet, estudis és... serveixen per uh, reparar les coses que estan mal fetes, no? Sí, en principi doncs es pren nota i després sobre això es diu, com doncs, podem actuar des de la regidoria d'economia uh -huh. doncs aquí, aquí, allà falta i tot això ah, tot sí, falt... jo, sabem jo li... que les coses van així eh? primer per sí, l'estudis sí, després, sí, sí, sí, després es mira i després es soluciona i Exacte. després es soluciona és el tercer pas, seria el plan B Ves mm. que ho hauríem de solucionar eh, hi ha una pregunta que li volia fer perquè avui m'he trobat, quan veníem aquí a la migdora bueno, no, s'ha trobat el senyor Soler, que és el que condueix sí. que on hem aparcat, hi havia uns cartells que ah, estava sí. prohibit aparcar a partir de demà per senyalització. Quina sí. senyalització faran aquesta? És que ens posaran una sona blava. Sí. No. sí, és una provatura, no, no, ja ha hablava... jo. No. És una provatura del nou aparcament sí. perquè l'Ajuntament fomenta una proposta nova d'aparcament que la posen en marxa. Eh, si funciona... I què consisteix? Eh, exactament, perquè no me'n recordi, em sembla que... Si un fan... sí, cas me'n vaig, fan... eh? No, no, no, no. És que no. m'ha fet gràcia, en dius, si dius, si no dius vaig... que preguntarem a la CIA, però veig que el contesto... És que ho he llegit, company. Ve, ve, ve. Uh, si no vaig equivocat, uh, es fan uh, aparcaments alternatius. I què vol sí, dir va, això? Si Alternatiu... va sí, vaig equivocat. Sí? Va equivocat. Sí? Va equivocat. Sí, vaig equivocat. Doncs s'informe, si ho, això és... ho sap. Això, és... això serà una zona blava d'aquestes de rellotge. No, discos horaris. Discos horaris. És gratuït, però repartiran una espècie de discos que ja s'han vist fa temps que t'ho poses, arribes a les 9 doncs marques les 9 i al cap de 90 minuts hi has de tornar mm -hmm. perquè si no et poden multar és aquesta l'altra eh, llavors la llavors... meva pregunta, perdó, és que jo estic interessat perquè clar, sí, a sí. A per, eh, perquè el, arribem... el cotxe és Exacte, però jo estic interessat per vostè <sus> perquè vostè és un passota i encara ens fotran multes no, perdoni, cada vegada que vinguem i, la meva pregunta és, aquí. si el relletge me'l donaran? a mi també? Sí, es repartiran És que a l'Ajuntament. La notícia m'ha semblat bueno. llegint que només era per la gent de Tiana. No, no. Es repartiran, en principi, als rellotges aquests, doncs, s'enviaran a les cases que tinguin cotxes sensats, Exacte. però també es repartiran als comerços i a l'Ajuntament de Tiana. I, i, i aquí tant. anem donant algun pels pel treballadors, no?, pels pobres, nosaltres. Sí. Llavors, quan arribem, posem. Són 90 minuts. Sí. O sigui que llavors, no ràpidament... són tots els carrers, eh, Només No, no, que ens ha trobat aquest, sí, però és que aquí, cada cop costa més de aparcar. Llavors aquest senyor baixarà corre cuita mm. i, ras, el rellotge i ja està, no? Ah, sí. O ha de treure el cotxe. No, aquest és el truqui, que echa la llele, trampa, doncs a aquest, aquest és una res crítica. No, però per, per exemple, nosaltres 90 minuts gens està bé, no? No, perquè fens en a la mitja part, a la mitja part és quan vostè hi ha deixar les claus amb el Bacari o Bacari baixa cagant llufes. A baix rasba, rellotxa de nou i li tornes claus. Oi, les claus amb el Bacari? <ríe> oi, oi, oi, oi, no ho sé, no ho sé, no és, més és més desconfiar, que el Sr. Carigot vostè. Ricard vindrà en bicicleta a partir de les 6. Ah, ah marcharé en bicicleta perquè pujar fins aquí en bicicleta ja li sí. dic que no. I jo com ho faré? Pregunto bueno, una tonta. Bueno, ja vostè un carret a i... radera. Sí. Bueno, jo jo vindrem amb l'autobús. Un monopatín, ja que fan la pista aquest de l'skate aquí molt bé. Però si hi ha bicicletes que porten un carret al darrere per portar els nens... Car. I vostè què significa que seria com una nen? criatura nen? Eh? Sí, jo soc com una criatura, jo m'arronsaré de cames a dintre del carret i el senyor Soler que vagi per la llengua. En plan de car? No... Sí, i a ah, més dirà no corris, no corris. No corris, de car. no derrapis amb la bicicleta que em fotràs dintre l'autobús. Doncs en bé, fi. poca broma amb aquest de l'aparcament, perquè aquesta setmana hem tingut ple municipal, com ja saben. Mm. Em pensava que deia ple tot l'aparcament. Sí, també, eh? Sí, i també està ple, si cada com ens costa més. Però bé, hem de tingut ple i, traurà... i s'ha criticat una mica aquest sistema. Ah. Els grups de l'oposició, PSC i Esquerra, consideren que és una mesura arcaica que no funciona, que ha quedat, que Absoleta, obsoleta. Ha quedat obsoleta i que no entenen gaire per què s'adopta aquesta mesura quan ells estan... El PSC, per exemple, està per a aquests aparells que vostè deia, que s'agafa, es posa diners i es treu un tíquet... Doncs que es pogués fer això per poder garantitzar aquest relleu de cotxes, però no amb el rellotge, perquè clar, evidentment el pots canviar. Oh, està, està molt bé això de l'aparell, perquè nosaltres cobram més de 10 milions d'euros de, a, a l'any, sí. ens podem permetre el luxe d'anar posant monedes al... Buah, buah, buah. Sí. Aquest és el problema dels aparells. O sigui, no està gaire clar quin seria el millor sistema de moment, això... És una prova pilot, per tant, si no funciona, doncs... Potser no caldria ni posar cosa. cap zona blava de cobrament ni rellotxet. En sí que, si funciona, doncs no caldrà fer res més. Si no mm -hmm. funciona, doncs hauran de... Però llavors el del rellotxet significa que la Guàrdia Municipal, la Policia Municipal, haurà d'anar vigilant els, tots els cotxes que estan aparcats i... ves que hauran de treballar ara hauran de treballar, eh? sí. ha ha treballar... Sí, se'ls hi ha girat feina ves que ara se'ls hi ha girat feina hauran... mare de Déu Va. bé ara doncs fins. parlem d'una exposició sí. Sí. del tema de moda que és sobre l'aigua sobre... i sobre el canvi climàtic mm -hmm. és a dir tenim tot tenim sí. tot a la biblioteca de Tiana que acaba aquesta mateixa setmana és a dir encara es pot anar a visitar fins demà mm -hmm. i hi eh, ha doncs trobem diferents plafons que ens parlen del canvi climàtic, de, de com incideix això amb l'aigua, amb les pluges... I com s'ha d'estudiar aigua, també t'ho expliquen? Mm, no. Sí, no. no. Em sembla que no, eh? No. T'he vingut per la, la vessant... Ves que no l'has vista, vaja. No, no, hi he anat. Però no, no, a veure, ja sé sí que estàs enfeinada, no, sí, no era sí. per sapiguero, simplement. Era per deixar-me malament, però bé, jo ho accepto. No, no, si no t'he volgut deixar exposició. malament, per favor, per favor, mai... Sí, tres més lluny, tres més lluny de, la, de la meva vostès visitin aquesta exposició que realment és interessant molt no, no, si va bé sàpiga això del, del canvi climàtic que no, que no ens passi com amb el i que té un amic que és meteoròleg i li va explicar sí, no sé què. Sí, que sí, el, és el, senyor el senyor Gore també ho va estar. No, però senyor Gore està a favor del, de la defensa del canvi climàtic. Sí, el que passa que després de sortit que diu que ho està exigerant una mica per anar fent però, aquestes te... conferències o no sé quants milions de dòlars. Els americans sí, ja ho tenen, novers, que... això que tot. Sí. ha trobat un filó molt, molt sí, gran sí. que es vol fer a l'especialista per poder anar cobrant i posar-la. No, no. però... És el que hauríem de fer tu i jo. Ara ens podríem fer especialistes en sí, bosses de plàstic de supermercats. Sí, gores, en Blau, bosses de plàstic de supermercats. Mira, un tema que també va sortir al ple. També va sortir. Ja, ja, ja. I què? Doncs uh, fa un mes es va presentar una moció d'adhesió a les poblacions uh, lliures de bosses de plàstic. Va presentar el PSC, uh, l'Ajuntament va dir que no perquè s'estava esperant la normativa de la Generalitat i com sabeu aquesta setmana ha sortit una notícia que mm -hmm. diu que doncs, que realment la Generalitat va més enllà mm -hmm. i que vol arreglar la situació i s'ho van tirar una mica encara el fet de que ells van presentar que l'Ajuntament va dir que no però el, el govern ha dit que s'està sí. treballant amb altres qüestions i que quan es cregui convenient doncs... Jo tinc una que que pregunta simplement d'aquestes meves tontes uh, faran pagar les bosses de plàstic? Sí. Un 0, no sé quantos cèntims, no? 0,20 em sembla que 0,20. Llavors si ara ja amb el preu que t'estan venent i ells ja calculen que dintre del preu va la bossa, o baixen els preus o el supermercat es treuen fabes d'olla, no? En teoria, no sé com va aquesta llei, que és d'àmbit nacional, mm. però en teoria el que et farien pagar seria una bossa més ecològica i el preu que tu pagaries seria el que es gastaria de més al comerç. Amb, a amb aquesta bossa més ecològica. I no sí, seria millor que insistessin als fabricants de plàstics de fer aquestes bosses ja més ecològiques i entres tot amb en aquesta dinàmica? Perquè van molt bé per fer-les servir de bosses d'escombraries. Perquè si no ara sí. haurem de comprar bosses d'escombraries i la gent del plàstic no estarà contenta. Uh, és un problema greu perquè a més eh sabem que, sí. que les bosses de plàstic es fan servir per les escombraries, també existeixen unes altres que són ecològiques i que també són més cares, ah. que, que també es porten a terme unes campanyes de ah. finançament ah. però bé, és una qüestió complicada i, i l'ús que se li dona a les bosses de plàstic està com molt arreglat a la nostra societat mm. però bé Sembla, doncs, que aquesta setmana ha començat una campanya per, per incidir a, a tot Catalunya amb la importància mm -hmm. que està de no fer servir-ne tantes o de fer-ne un ús més adequat. Mm -hmm. mm, a veure si la gent mm. ens posa amb les piles una mica. Acabarem amb el cistellet, tornant els envasos, i jo acabaré, senyors i senyors, com el, el, el, la meva àvia, que tenia un cubell amb un paper de diari i allà posava l'escombreria. Quan arribava arriba l'escombreria, li donava, el senyor abocava amb el carro i tornava al covell, i escolti, ni Basta. bosses ni pebrots ara ho tiraré jo directament escolti, què vol que digui, així m'estubir la bossa jo soc català pues sí. sí. pues és una manera de és... i quan Exacte. en diguin alguna cosa soc ecològic, no gasto bosses Exacte. les dones grans de Tiana van a comprar amb el cistell si sí, jo estic parlant de sescombraries no anar a no comprar amb el cistell ni de comprar amb el cistell si convé però no tampoc fan servir bosses però les escombraries les deuen posar amb alguna bossa. Home, clar, però també hi ha les bosses aquestes ecològiques que es Que són més cares. Home, és que... Gastar-se un centim... Són ganes de gastar per llançar-les. No utilitzen el típic carro d'aquests de la compra ara, les senyores, en lloc del cistell perquè vull dir, el cistell t pesa. En canvi, el carro és més fàcil de fer Sí, però si no vas a comprar gaire cosa, tampoc... Tampoc no cal. Per compres petitetes van amb el cistellet. Ens estem anant per uns cimes. Sí, no sé sí, per què, bé, hem ser sortit tema, de l'ecologisme. Okay. Sí, sí, què és més tenim? Va, sí, va, que sí, anem sí. per tenim notícies. Hem començat un mes de maig, que aquí Tiana està protagonitzats pels concerts de festivals de música especialitzats. Mario Frido del M'ha quedat bé això, Sigueixi, sí. segueixi, segueixi. No en sap algun altre? De... No, no, no, no, no, no, però és que m'ha sortit així un, un, un rebuf esponseda. És que a mi ara em però en castellà. A mi també. M'ha sortit un rebuf esponseda, ara. Continui, continuï, continuïm. Mm -hmm. Doncs tenim el Proc Rock Fest i el Tiana Antica, tot, totes dues iniciatives sorgides aquí a Ràdio Tiana, de programes de... especialitzats. Mm -hmm. I el Proc Rock Fest, com sabeu, és un... Uh, un festival dedicat al rock sinfònic i progressiu, mm -hmm. que arriba en guany la desena edició, però que és la darrera. És a dir, arriba als 10, acabat. celebra i, I aquest sé. és el darrer festival del Proc Rock Fest. I ja en faran més? En principi no. Els que organitzaven aquest festival, de moment es retiren i diuen que no tenen... També s'han queixat que no hi ha suficient recolzament per part de l'Ajuntament. Mm -hmm. Diuen que no hi ha... Pons. No hi ha voluntat, no hi ha voluntat. Té alguna que veure aquest festival amb de l'empollada que es va fer l'any passat? O... No, això és una altra iniciativa, una altra que net. era de Radio Tiana també, però era de rock català, de mm -hmm. música en català. I no hi ha previst fer-la, amb l'empollada. Aquest, -la, aquest no es farà. No es farà. No. No es farà. Va... Veig que anem cap endavant sempre, eh? Va suposar una despesa força important i l'Ajuntament de Tiana, doncs, ah, no, també no. tampoc s'ha presentat cap proposta per ja, ja. part de Ràdio Tiana, però ah. igualment doncs, van dir que era massa diners per a un concert d'un dia. D'altra banda, tenim el Tiana Antica, que aquest sí que sembla que de moment continuarà, uh -huh. que, com sabeu, està dedicat a la música antiga. Sí. Faven, Vam, ens van donar un CD preciós. preciós no, no, en sèrio, en sèrio. És una delícia, escolta, aquell CD. De veritat, ho, dic, ho dic amb el cor de la mà i era un Enric. Eh? Doncs tindrem aquí... Doncs, Ara una... molt torno a posar el cor dintre. Ja està. Digui'm. Ha sigut una imatge... Mm. Ha sigut una imatge espectacular, eh? Que el senyor Ricard eh? Eh? i jo no... no... Estem sobtats. Estava com, aquell, com allò del Terminator, que li surt el Jordi Pujol del pit. Blah! Igual. Mm. Parlar del, sí, del Tia Nantica. Sí, continuem amb el tianantica. Doncs bé, no donarem més detalls. Nosaltres hem fet un repàs de tot, tant els grups que participaran al Proc-Roc-Fest com el Tia Nantica. Uh, en els dos casos són grups importants a nivell europeu que venen aquí perquè és un referent en mm -hmm. les seves àrees i, doncs, una llàstima doncs, del que el Proc Rock Fest no hi torni mm -hmm. perquè han vingut molts eh, grups europeus de rock sinfònic i progressiu, però bé sembla que ja no en tindrem més. I d'altra banda, el Tiant Antica, doncs, aquest any també torna a apostar pels grans de la música antiga que els tindrem aquí, doncs, durant dos caps de setmanes, dos darrers caps de setmana de maig, mm -hmm. i hi ha l'Ermita de l'Alegria, que, com sabeu, és un lloc espectacular. Hi ha un grup d'alers, no? Em sembla, hi ha un grup d'alers que són especialistes, en no sé quina música, i que toquen un instrument molt raro. Sí, toquen tot d'instruments, que ara, si mm. em fas dir el nom, no els no, trobaré, no, no, però hi ha una trompeta així. molt especial, que, que es veu que és superdifícil en trobar algú que la sàpiga trucar... Tots els instruments aquests, com sabeu, doncs... Mm, les sí, sí, part saps... d'una altra, ja, de la època, lloc, és clar. Sí, i... tenir-ne un ben conservat i que soni bé mm -hmm. i un especialista que els ha piga tocar sí, perquè ha ja. doncs la gent acostuma a aprendre guitarra i, I, i, i, i, el i, el i pianola, actual, i, no? i pianola sí, sí, pianola. Jo em recordo una vegada que amb aquest senyor en amics van convidar a un sopar medieval a un ajuntament, sí. s'en recorda que estaven també tocant música antiga mentre estaven sopant sí. i surgien els típics Vol dir que no ho ha assumiat això. No, no, no, aquest senyor em dóna fe com si fos un notari. Jo fe no li don. No, no, dir, fe, sí, sóc si testimoni de que hem compartit un sopar un sopà sense coberts eh, menjant, menjant els amb els dits, amb malabaristes, sen... amb malabaristes, sí, servit per gent no. disfressada de l'edat mitjana i amb malabaristes i amb música, no sé, i música en i en antiga i tal, sol, I i les No, no, no ser... més d'aquí. Va ser una tonteria no que nos van dir, "Pouleu venir, dius, venim." I què va estar velava? Bé, bé, bé, sí, va ser una experiència, com les moltes que hem tingut a la vida. Doncs pues poden venir a, a durant El... aquest mes de maig, a, a Tiana Antica, Antica i a Rememora. Ara me sortit un, només Ara de maig se que... diria un raig. Més Ara me n'has sortit. És més de Mònica López, aquest refrany, però ha bé. No? Sí, sí, sí, no. Sí, no. Tenim no. més cosetes de Tiana? Sí, tenim no. més cosetes. Tenim un incendi que va passar aquest cap mm. de setmana, que segurament heu pogut servir sí. als mitjans de comunicació i que va estar originat, atenció perquè un cotxe variat es va incendiar caram, és el que té però no, no diuen que els cotxes és molt difícil que s'incendin? hi ha diverses uh, diferents qüestions vale. uh, s'ha um, dit els Mossos d'Esquadra van apuntar que podria ser un cotxe robat i llavors uh, el que fan és cremar-lo per borrar proves aquesta és una mm. opció ja. no s'ha esclarit del tot mm. és que la variada d'un cotxe però... no té per què significar un incendi ja hi més d'un cotxe cremat. Sí, sí, pot sí. significar un incendi. Mm, aviam com, depèn. Es calenta però, el, clar... el motor, comença a calentar-se... Moments el... mecànics. No, això és impossible, però bé. Per és igual Perquè no, perquè per molt que es calenti el motor, si, no, si tu no, no, no juntes la, la benzina o l'oli amb alguna cosa que, que, que prengui, per molt que es calenti el motor... Menys jo dic vegada... el meu cotxe ha estat a punt no. a més d'una ocasió de sortir... L'aigua la, la, se li ha quedat sense aigua i ha sortit sí, molt ja. de fum, però això no crema. Bueno. Jo a l'autopista una vegada vaig veure un tio amb un 127 sortint ràpid amb un spray d'aquests d'antiincendis, que se li estava sortint flames del, del motor i fent i l'esplai no li va, i el pobre home, amb la jaqueta, pim-pam, pim-pam. Però una de les possibilitats d'aquestes és que la goma de la benzina se't tranquil i amb la xispa dalt del cos sí. se't sigui... Eh, no sé, possible, això no eh? sé. Ah, sí. a, a, no, jo no dic que, cases, que no sigui de... impossible, però a, que a és dit molt dit no rotundament, ha dit no rotundament. No, un cotxe que no ha Que no podia ser, la senyora un Cira. Jo ho he vist a l'autopista a vegades, allò que passes pel <laughs> costat... Molta pel·lícula veiem I dius, que no t'hi trobis. A mi el que em van dir una vegada els especialistes un especialista d'aquest de cinema és, diu és difícil un cotxe explota i jo que es veu amb les pel·lícules que, ai, que explota, no, no, és difícil. És no. eh, crema, sincera, però allò que explota és difícil. No, no. Això sí que m'ho van dir. Ara, no hi he provat mai, ni tinc has de provar-ho i el meu cotxe ja està bé no? com està. No. Ah, doncs ho provar un dia? Per veure... No, no, no, que és el que li porta fins aquí. Ah, com bueno, pues, fem-ho molt de, de la cira, un no, no, no, dia ho provem. Eh? No no. Què més tenim? De, a part de l'incendi... La qüestió que en aquest sentit... <ríe> sí, és que potser es tot, cremar i va haver-hi un incendi. Es un incendi que va cremar 2,3 hectàrees uh -huh. dels boscos de Tiena, per tant, força important en sí. l'incendi, i que ja ens han advertit, des de la serralada de Marina i també de les associacions de defensa forestal, que amb aquesta sequera i amb aquesta calor tindrem un estiu mogudet, eh? Sí, I, les, compte, I les piscines buides, perquè no es poden carregar. Quan vingui l'helicòpter aquell, l'avion aquell, el xocolat a la piscina, no trobaràs res patirem. Jo ja. eh, que patirem, eh? Em veig escopint els incendis, ja, eh? Bueno, que l'agafin del mar que el tenim meu prop. També. També, eh? I També. no tenim gaire problema mai. El, el mar es refereix al mar al mar Mediterrani. Sí, no el nostre me, tècnic, no més. té piscina, però broma. No, he dit mar, no marc. Ah, val. No sé si... No, sí. <laughs> Molt bé. Què més? Estem amb un, un nivell que, en fi, segueixi, segueixi. Segueixo. Casals d'estiu a Tiana ja s'han presentat propostes per saber on podem deixar els nens a Tiana aquest estiu perquè no molestin gaire. Campos d'estiu de bàsquet i de altres esports són una possibilitat d'escolta, sí, sí, que no sí, sí, estava un... més a veure entretenir-los amb un calaix a casa Clar. i portar-los d'això de, de bàsquet, pues sempre millor bàsquet vostès no? saben que a l'estiu surteixen molts esplais i casals i coses d'aquestes i que és una realitat, eh? que els nens a casa la... i sobretot la gent que treballa que tampoc bueno, pot fer moltes coses sí, bueno, però els, els avis cada cop estan més espavilats eh? els avis ara fan curses d'internet i de coses d'aquestes ah, sí, sí, sí. sí. sí. sí. aquí la setmana sí. passada el, el casal d'avis de Tiana va anar a una congregació de la Caixa que eren tots els avis que havien estat aprenent a internet als casals avis, 10.000 persones de tot Catalunya això és per no tenir els nets 10.000 avis a Catalunya que han pres classes d'informàtica que es comuniquen per internet amb les seves famílies escolta'm això fan servir un messenger i lliguen jo què sé si lliguen ni si miren sí, pàgines correntes. No, eh? ah. Preguntes personals, eh? Preguntes personals. jo sóc avi però no faig servir l'ordinador per altres coses. De moment, ah. de moment. Eh? Ara que deia l'estiu, tota cuca viu. Apunti una altra que... Aquesta m'ha agradat més. Veu? No? No? Això el deia el Nacho Vidal. Li dedico al Marc, al tècnic. A l'estiu, tota tot cuca viu. Que té problemes de cuca, el tècnic? De, cuc? de ah, no, cuca? De no cuca. Sé. La cuca, sí. La cuca és la, la dona del cuc. Ah, sí. Deixa-ho estar, deixa-ho estar, que amb aquella botiga de la bocaria que venen cucs i no seria el cas. Que, per cert, he vist que quan hem arribat el senyor Marc mirant uns menús molt raros. S'estava preparant el menú. Uns cervells de gossos a l'Africandó la, i no sé què més, unes coses... En fi, bueno. Jo no vull dir res, no però re. a veure si aquest menú ens l'està preparant per convidar-nos-hi. Eh? Ah, ens ha de convidar alguna cosa el senyor Marc, no, que ho sí. No sé, però potser... Però si ho vol fer bé i... no hi ha cap problema, no? Ves que no sigui el, pro el proper àpat de, de l'emissora que el xef sigui el senyor Marc Auger. Ah. I és una manera de dir, és l'últim. Però o, clar, si o fa no, O no, perquè o no, si, no, ens però si ens agrada... A molt les coses aquestes, clar. que fixis la bocaria ben en bitxets. Sí, I és doncs una manera que, que sobreviu. No, sí, sí? Però fa una temporada, ell va anar, va comprar un carmel... I segons ell se'l va menjar, però a quin directe no se'l va menjar. Diu que se va menjar a casa. Oh, casa, casa. Va, i, no va, I no ens va res. portar, eh? que jo vaig demanar-li. Eh? Per menjar-se'l vostè? Sí, clar. Jo, no, jo, sóc, jo menjo coses més normaletes, de moment. Sí. Bé, parlem sí. de cultura. En aquest cas, el Kid Fluss, que no sé si el coneixes, sí. és a Diana, sí, sí, sí, sí. que ha fet un projecte amb Monica Green uh -huh. i en van parlar amb ell una mica una, ens va explicar que estava encantat de treballar amb aquesta gran veu Uh -huh. I, doncs, la Mònica Green u. va estar molt de temps fent la veu amb el senyor Buenafuente amb el sí, programa Buenafuente, una senyora de color negre, que una gran cantanta i tal, que té un i el de senyor, veu sí. impressionant, i el senyor Kitfuss eh, va estar amb un conjunt que es de iceberg, uh -huh. que va ser un dels grans supergrups catalans, amb el Max Sunyer, i amb, el, i amb el Santi Arisa. Uh -huh. I l'altre, no me'n recordo qui era, em sap molt de greu, pel baix, però com que és el baix... Com, era el baix? com, com és que el baix és el baix, creient... No? O baix. Doncs sí, Kit eh? Fluss, que actualment fa moltes de, de... Es dedica molt a la televisió, fa bandes sonores... Sí. Fa... Ja té una edat, també. Sí, sí. Tampoc ho negarem. Té una edat, ja. Que ho vaig veure... Música, experiència. No sí, és edat, sí, sí. és experiència. Sí, té una experiència, però quan els veus, dius, déu-n'hi-do. De com era com som... <coughs> Ja arribaràs Gràcies. a la nostra edat. Jo no, no ho veuré, si però tu arribaré. arribaràs a la nostra edat. No sé si arribaré. Sí, jo no ho veuré, però tu arribaràs a la nostra edat. Això és una sentència d'avi. T'hi has fixat? Sí, sí ja està, està molt posat amb el seu paper. És eh, que, sí, eh, sí. que sí, aquelles sentències que fan els avis quan estan al, al banc amb un bastó de viar. Ja a la nostra edat. Aquesta, ja. i mentre quedi salut del dia de la loteria, són les dues grans, sí. grans sentències dels sí. avis d'Espanya. Sí, sí, sí. Bueno, hi ha una altra... Que I, jo vaig... I ara només li falta dir... Si no fos perquè... Sí, o en els meus temps la joventut Tomé. era d'una altra manera. Exacte. Fegeixes o una que vaig sentir un dia a Pamplona a dos avis, diu, frío, qué coño va a hacer frío frío", lo que, lo que hacía cuando acabamos la guerra, que sí que era frío ahora. I dius, molt ve, xaval. i jo m'estava ta ta ta ta ta ta". El banc, dius, molt bé, xalada. Home, raó, tenia que el canvi climàtic ha fet baixar ah, les temperatures. Clar. Si la gent amb experiència, que ja no tornarem a dir persones velles, direm Tinc gent amb experiència, sempre té raó, jo sempre ho dic. Mm -hmm. O, -o sigui, -sí, nosaltres sempre tenim raó. Sí, per sobre meu, sí. I Donarem. per sobre la Marc, i per sobre del Becari. Però a més, bastanta més experiència Molta que jo. Vinga, no. vinga, no et passis, eh. No, no. Però bé, anem, anem matant això, anem anem. perquè si no se'ns passa, se se passa, sí. se passa el temps. Se'ns passa Parlem el temps. Parlem de Cristina Villanueva, com sabeu, filla de Tiana. Mm -hmm. I presentadora de televisió. I presentadora de televisió que Està a la sexta, ella, no? Està la sexta, la trobem a... Molt, molt enfadada, perquè els futbol. rankings no els hi donen... Bé, ella no estava molt enfadada, perquè li han proposat presentar el Caiga quin Caiga. Oh. La primera, que la primera a la sexta? Que la faran la sexta. El primer programa el fa el Guayomi, no em sembla? Sí, però mai hi ha hagut una dona que ha presentat mm. no. que hi ha aquí. Però farà de reportera o farà el que, que el està el fent? El Guayomi eh? no que, que ho ha defugit una mica, que no està gaire engrescada. Ens va explicar que ella es tirava més per informatius i que no li semblava que anés massa, amb així. la seva línia... Mm. Informativa. Perquè el Fuentes quan U... seguirà presenta presentant-lo. Vull dir, ella ja seria una reportera. No, perquè han canviat de cadena. Han canviat de cadena. Sí, sí. Fuentes té contracte Fuentes entre 5. Ja no, no, però em sembla que seguia. Un, eh? No, no, mantenen amb un dels dos, que no, dels dos que l'acompanyaven. Mm -hmm. Ara no sé quin dels dos era, però, segons he llegit, un d'aquells dos que sí que estava amb el Fuentes els mantendria. El Juan Ra. Em sembla que sí, el Juanra. Sí, és que sóc... sóc, sóc molt bé. El Juanra es quedaria, llavors buscarien un altre, i la tercera opció era la Cristina Villanova, però bé. sembla que no s'ha es de... Que, no eh? Comença Cinco, aquest i jo, és molt bé. I canvien de, de cadena, canvien de cadena. Ah, ja, però... I, llavors, clar, la Cristina Villanova no. va haver-hi un travesti amb Caiga Quim Caiga. I clar... Eh, dius, és la primera dona home, i clar, quedava no, una mica... El primer travesti... Una ah, una queda, un, sí, ja una està? presentadora del LNTV, que presentava un programa LNTV, que després la van fer reportera durant una temporadeta. Ah, sí? sí no El senyor Marc Eugem m'està dient que sí, i fins i tot ens dirà el nom, perquè era débil, una cosa així. Cruella débil. No, la Cruella débil era del 101 d'Àlmatas. Per favor. Ai, ai que s'ha Mira, cal. no tenim aire condicionat. però tenim un airet que fa volar sí. els païets. El, el necessites? Eh? No, no. La Débora Ombres. Per això tenim un becari, senyora i senyora. Ah, la Débora senyora. Ombres. Aplaudeixi-ho, sí, sí, sí. senyor Becari, perquè és una mentalitat. No tenim ordinador, però tenim un Becari. Raúl Raúl! Raúl A la selecció! Raül, a, no, no, a, a la selecció! A la selecció d'aquí, quan ah, fem un partit la, de, quan de quan el futbol. El quan sí. fem un partit de futbol aquí. Yeah. I vostè no es lesioni. Bueno, després d'aquest orejament, el Becari, que heu fet, parlem de comunicació i és que s'ha aprovat un document que descriu les línies bàsiques dels mitjans de comunicació de Tiana uh -huh. i uh, va haver consens. Tots els uh -huh. grups polítics van acceptar aquest document que porta mesos sobre la taula elaborats sí, per diferents... Mm. Jo no va preguntar això en què ens afecta, però veig que vostè va va dur, eh, senyor Soler? No, Però... Ens afecta no. de forma doncs, que, com saben, actualment mm. no hi ha direcció aquesta ràdio. No hi ha aire condicionat. Més que direcció, no hi ha aire no condicionat. Ha I com que no hi ha direcció, ràdio... no et pots anar a queixar, que això és lo trist. Exacte. Doncs a partir d'aquí s'entén que es començaran a organitzar els mitjans de comunicació i també que es dibuixen una mica les línies de... Seguir, doncs de com s'ha de treballar els mitjans de comunicació, de quina manera s'han de tractar, no els temes, sinó de quina manera s'ha de treballar de forma independent, etc etc i tot això, doncs és el que, a principi, ja cabella, eh? està a sobre paper i el que s'haurà de portar a terme en el moment que tot això es, mm, agafi rom. Sort bé, no? que hi ha ja sequera i no es mullarà el paper i no quedarà el paper mullat. No. no. O sigui, Pepita, vostè segueix portant la tovallola, sí, per bé, ser bé, cas. Vostè que és, no l'afecta, eh, senyora, És, és, és l'únic que tenim no... clar, eh? Sí. sí, a pesar dels sí. canvis... Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs bé, altres temes que es van tocar al ple d'aquest mes, l'Escola Brasol, que va tornar a sorgir el tema de quines eren les places que s'atorgaven o no, Esquerra mm -hmm. diu que de 0 a 1 anys eh, se'n donen molt poques i consideren que és una discriminació per les mares que acaben de tenir un fill i no sé si ens dona temps a... No, m'està que... fent el senyor Marcles les estisodes amb els dits, per tant ho hem de deixar ho aquí. Moltes gràcies, Cira Robles, ens veurem la setmana que ve. I vostès ens escoltaran, si ho desitgen, a partir de les 6 de la tarda aquí a la sintonia 107.2 de la Frequència Modulada.